Välkommen till poddavsnitt. Någonting, eh, också kallad, hunnit fyra, också kallad Lunchpodden. Vi är alltså på huvudtorget vid konserthuset Vad är det här för staty? Ja, inte det där och fel eller drängaren där. Bra cool. Jag tror det. Eller, ja. eller låg fel i är väl en Har du varit på en någon gång? Jag har sett eh, din favorit här. Fråga på eh, 87 kanske. Morrissey. Nej, Den, din andra favorit. Du är en, en favorit som Lord du har Cole. hållit. Lord Cole, ja. Som du har hållit. Allvarligt? Ja. här? Ja. 80, 87 eller 88. Var, vi var snabbt ute där. 87 88. Okej, Ja, men det är just det. Uh. Kunna Kunde vara efter den här heter. Jag menar vad var vad på behöver. Du får bestämma stället. Ja. Tungshallen eller kebab eller. Ja, men du, du får bestämma vad du vill ha. Det är, okay. det, det är din lunch. <laughs> det här är din lunch. <laughs> det här är din lunch. Jag är jävligt hungrig. Jag åt lite frukost på morse är du okej okay, okay med kebab? Ja, det är gott. gott jag, jag har inte ätit en kebab sen sist. Nej, <laughs> sen igår. 87-88, då var det ju efter först... Får se. Nej, det var fortfarande Lloyd-Colonel Commotions då. Hans första sol kom nej, 90. Nej. Ja, men, eller var det... Kom... Ja, eh. Vad hette den när den svarta plattan? Ja, mainstream med Lloyd-Colonel Commotions. När kom den? Han ja, kom 88. Han började kunna vara efter den. Han var coolt. Det har inte jag sett honom live Det är den Nej, en, enda gången jag såg honom. Såg ha. jag. Han var ju med på måndagsbörsen. Det var, det var där, den där för, vad hette första? Rattlesnake heter ja, där. Ja. Jag... Och det, en som var, var, någon, men en som var först, först med att köpa den skivan. Och som tände till otroligt på den. Det var ju paddan av alla. Jaha. Ja. Han, han var ju inne på det. Han var ju för dig som lite gitarrprinken ja. och där Ja. ja. Och den där plockade ut Det är jag honom cred för. Ja men det där, han, han var snabb på, på det där. Ja, är vi letade ställe. Enkelbubb vad den kom Var Var det? Mm. Vilket gott. Det är gott här. Okej. Gott här stället. Jag tror att det var här. Jag och i grann vid körgångskäkaren när han började för en tio år sedan. Efter en antik runda på det världsfartiska Det var det här med raggen. Mm? Vad du med? Det låter bekant. Jag minns ju en gång då vi var på... Då vi var på... Och så ålder du med en kebabstället på söder och raggetappa. Och blev bestud på plånboken. På. Vad hade vi gjort då? Det var någon quiz va? Innan en quiz. Mm. Men det var på den tiden vi, vi, kunde toppa, vi kunde toppa. Ligga i topp på de här quizerna på, på Petssans bar. Vi har två gånger. Sen så vart det inte så mycket mer. Men sista gången. Sista gången var där och kände att jag kunde Nej inte har De spelade inte en enda lax och låt. Nu kunde att, ett band, mm. ja, bandet, att de spelar en låt med bandet lax Det är impadda. Ja, alltså, det är helt otroligt. Mm. Och en anledning till att jag känner till dem det är att det vara med A-A... L-A-A-K-S-O. Vet den som sjunger, i bandet. Det är Jens Lekman. Ja? ja det är Lekman, nej. Marcus Trunior. Mm. Jag är sett jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag om det där är en filé, hur har de fått ihop det? Ja, jag fattar inte. Fort får. Det är inte så stora får. Det dröjde länge innan jag förstod det här med typ pressad skinka. Mm. Vadå? Jo, ja, men liksom att det, inte är, att det inte är bara en stor skinkbit. Utan att det är små, små delar som är ihoppressade. Det låter ju nästan så, men det här... Kebab, nu ser det ut som det är en filé. Kött. Men det är så samma princip. Alltså. Jag har aldrig, aldrig funderat på hur en kebab mm. är uppbyggd, eller gjord. Vad köper du? Är, är du från utomlands? Du vet hur mycket. Vad finns den där stora jävla köp? Ja, ja jag, jag, har varit, jag har gjort idag mm. på jobbet? Då. Det är full aktivitet, eller? Ja, sådär. Hur ja, många elever? Nej. Jag har faktiskt suttit och börjat registrera och startat eget företag. Mm. Mycket, mycket grejer. Du kan ju sånt. Då är vik det viktigaste att, mm. att namnet är det viktigaste. Mm. Det har jag inget att. Det skulle kunna vara just en tävling en, en, en täv till, till, till, till ja, alla poddlyssnare att skicka in. Det kan ni fundera på. Japp, det var, det var lunchen. Kebab. Med pitabröd. I Högthållshallen. Och sen så blev det mjukas här utanför, nästan vid, på Högthållshallen. En dag i juli. Nej, augusti. Augusti 1 augusti, augusti Jag, jag, jag, jag, jag tänkte fast. just på när vi satt och käkade att Det är Pride-veckan. <laughs> ja just det Bästa veckan på året mm. Så därför for, Folk, folk tittar, på, tittar på oss och yes. lård <laughs> Extra trevligt Men jag, jag dyker upp i kväll så kör vi del två Det ska vara bra, tack för att vi ses Yes vi gör så, ja. bye bye Sommaren är här men det känns som vinter vindsväppla. Jaha, det var lunchavdelningen som var innan. Ja, nu är det kväll. Nu är det middagsavdelningen. Eftermiddag. Har du käkat middag? Det har jag. Inte du? Ja, jag tog bara några mackor så. Ja, fan, du har fått lite. Nej, jag har inte, inte hungrig alls efter lunchen. Nej. Den stadiga mjuklassen var rätt tung. Ja, jo, den, den lägger sig fint. Nej, jag har inte, jag har inte käkat lunch på under sommaren. Varför då? Nej, men jag äter så mycket till frukost och Nu känner jag inte hungrig. Du kör en äh, sån här uh, Hardest Night Rumpus. Ja, en riktig sån här sig till 2-3 ton. Till, till, till, <laughs> till <kattor>. salter. <laughs> ja. Jo, jag, jag har no några korta grejer bara, mm. som vanligt. Um, igår, var jag käka på det här ramen... Men istället så, tog jag så beställde jag så Jag visste inte att det var den starkaste Det var så otroligt Svårt med, med stark mat var är starkt. Mm. Men då drack jag ju en ginger beer till Aha. Och liksom sippade på det Och då försvann det här starka helt Ginger beer Root beer rotbier, precis. Då försvann ju ett tips då, Jag gillar ju stark mat i och för sig Men... och då gillar Jag gillar ju stark, stark beer också <laughs> Var det inte en strong beer du menar du? Nej, root beer. Eh, Gin tube beer. Jättebra! Mm. När vi var i New York så, så beställde jag ju root beer. Men jag trodde mm. att det var jag. <laughs> Men det blev varselbart att det inte var ganska snabbt. Be jag tycker inte det var så gott. Det. Ja. Uh -huh. uh -huh. inte det enda, var det den du vi kan dricka i ginger? Ja men i, i Liverpool på Subway. Tar, root beer, Nej, då brukar vi ta sån här uh, Cherry Cola Nej, är det det? Uh -huh. här, uh, Som smakar Aha. Uh -huh. Men rootbeer, är inte det också lite? Av ja, det, det, är, det är ju uh, ginger Vad heter det? Ingefär mm. mm. <laughs> Okej, okay. jättebra Men var god mat då? Ja, jo, det var jättegod Vet du vad... Asiaterna säger till barnen när de mörkt illa sig. Nej. Soja, soja, inget fära. Det är bra namn. Mm. <laughs> Och vet du vad indiska barns favoritleke är? Nej. Det är också samma tema. <laughs> ja, bra. Jag har inte hört om det. Nej. det Och sen när jag, när jag skulle åka hit så kom det på på en lilla gata gående en, en av grannarna en äldre herre med en spridd lax ny panamahatt. Ja. Okej, var det du lurigt? <laughs> Nej, det var <lite> <laughs> Nej, det det var det. Var det. Ja. Han, såg, han såg så jävla nöjd med den här hatten också på. <clears throat> Kan du fylla i panamahatt beskriva med ord för du lyssnar då. Och mig. panamahattarna är väl som lite större än du tänker än en vanlig hatt liksom så här sommarhatt mm. en lite stråaktig så där. Och fast den här som liksom lite bredare och mm. lite, lite större eh, brätte om du heter om det heter så som alltså cylinderformad. Nej, den står väl upp lite grann tror eh, lite mer än vanligt men pannor hatt. Och du såg den där den där är eh, här han lever gott på sin pension. Ja. Kan jag tänka mig så, så han, eh, den där Panama-hatten gick inte Han har inte köpt den på Hötorget kanske. <laughs> kanske i Panama Ja, eller, eller, eller på Ingmar Bergmans eh, Vad heter det? Där han köpte sina kläder Jag, jag vet inte jag, jag, jag såg på, på en dokumentär Om Ingmar Bergmans eh, som assistent som hjälpte eh, Hjälpte Bergman Mm och då vill han, han vill ha två stycken pullovers, tror jag. Så gick hon ner på affären när de brukar handla och så skulle hon ha det. Nej, men det går inte bara komma hit så sådär. Och, och, då måste man liksom säga till innan. Måste man beställa. Det var så här finare affärer på Östermal. Jaha, nej, det får jag säga till min, min arbetsgivare Ingvar Bergman att inte det inte är... Och då var, det, då var det verkligen... Åh, Ingvar. <laughs> <laughs> Åh, <hå>, direktören. Då var det verkligen hovbugning. Fjäskande. Ja. Ah. Då kan jag avsluta med Panama med Van Halen. Då låt. Aldrig hört. jag förstår att jag... Jag förstår att jag, aldrig... <skratt> jag <aldrig> hade <skratt> Jag gjorde Panama. Eh... Ja. Innan de slog med Men Jump talade de en låt. Jump. Jump. <skratt> <skratt> <skratt> då de en låt med det. Panama. Vi kan inte Vi ska ta den lite snabbt här bara då på... ...på mobilen. För ni har, har klippt nu på slutet, jag att orka lägga in nån låt. Nej, inte jag enda gång jag gjorde det var med näsan då vi körde... ...till Brent. Här, ja, just det. Den här är baklöst. Jag förstår varför jag inte har det. Är det Van Heidel som ligger i Jag Ja, det är kul. Det hör att han ska... bidrag. Nej, men spora fram det fint. Skall. är långt in till. Hat. Är, är det Hat. Gå till dig. Bra jobbat. Ja. Mycket bra. Så där. Så lite sidan. Nu är det bara väldigt små avsikt kvar till till 200. Och vill ni köpa biljetter till vår live live-föreställning på Rival så kan ni ringa direkt på Rival och fråga. Ja Kommer ni hela på datum? Ja, ja men. Hej då. Hej då.